Les filles vont se battre pour nous, on a un peu moins envie de pleurer aujourd'hui parce qu'on a beaucoup pleuré. On a en nous les quatre, une force qui est en train de se développer qui est assez importante et on est hyper motivé. Txalo zaparrada etengabeak bide guzian zehar Filip Mongioren familia argazkiarekin aitzinean eta kronopluzeko langileak pasatzen zirenean. Gibelean Milaka apertsonak, hamiseta txuriarekin soinean. Frantzia usotik etorri prentsa, argazkilariak, nork urbilagotik hartuko, momentu hunkigarriak, lankiden artean edo lagun eta familiaren artean. Etzutela uste, baiona bezalako herri batean olako zerbait gerta gertazitekenik errandigu kronopluzeko langile honek et doner le, le droit alors qu'il n'y a pas de faire n'importe quoi donc il euh, y a déjà eu verbal, on va dire mais ça en resté là mais jamais on aurait cru surtout ici chez nous au pays basque qu'un jour on serait touché par Ekaitz Bergaretshek erek jenoplizen lan egiten du ...gidari da... eta segurtasuna ...azkartzea aipatzen denean langile guztiek... ez dutela berdin ikusten adierazi dugu Hor zalantzat dute batzuek ea gidaria erabak babestu behart duteen begina baten uh, Eta duan gutariko batzu eta ni tartean ez gaude horren alde. Nahiago dugu bidearia e irekirik utzi, jendearekin harreman hori lan du, egun erokoan, orain arte horrek funtzionatu du. Eta holako segurtasun uh, neurriak etzaizkigu batzoi ezteko egukiak iruditza. Zer dugu ere, eragina kontrako izan daiteke da. Martsa Azuria ospitalean bukatu da den txaloni.